Mulțumesc Domnului care este aici cu noi pentru bucuria pe care mi-a făcut-o, ca să vă mai văd odată și am această încredințare fericită de la El, că așa cum întotdeauna ne-am bucurat în numele Lui și în prezența Lui, credem că și pentru una ne vom bucura tot împreună în prezența Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Bucurii care ne-a fost date prin Duhul Sfânt, potrivit cu lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Domnul Isus Mântuitorul nostru pentru răscumpărarea sufletului noastre și aceasta, cu acel preț nespus de mare, viața unicului său fiu. Această lumină, această încredințare fericită, această nădejde și bucurie, să o păstrăm cu toată sinceria în inima noastră, ca să avem, în sfârșit, bucuria de a fi tot așa cum ne vedem într-un număr mare și va fi și mai mare, pentru că sunt cei care au trecut și care ne așteaptă, și bucuria de plină, atât cât suntem în viață, cât și ce vom fi dincolo, e Hristos Domnul, despre care Tatăl a mărturisit că în El își găsește toată plăcerea. Asta a fost dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, ca ceea ce El, Tatăl, știe, ce este acest Iisus, Fiul Său iubit, în care, cum Padăl spune, sunt ascunse toate pomorele știunțe și are și lui Dumnezeu. El care a dovedit cu adevărat că este Dumnezeul întrupat, pentru că o pildă, vrednic de urmat, mai potrivit cu ce ne dorim în sufletele noastre, nu este alta decât Hristos, Domnul. El este modelul, El este acel care, prin ascultare de Tatăl, a ajuns la slava dacă care se găsește și va fi în veci. Această cale spre slavă, spre Dumnezeu Tatăl, ne este dat Isus Domnul, cum sunt Pavel în Coloseni prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să ne înflățeșăm înaintea Lui Dumnezeu, simț fără prihană și fără vină. Nu se poate altfel ajunge la Tatăl decât într-un astfel de har și stare pe care prorocul Isaia a vorbit încă din capitolul 53, spune, după ce întâi arată prorocul tot ce trebuia să sufere și să îndure și să pătrimească pentru noi, Cuvântul spune că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Noi, cei care l-am primit pe Hristos ca mântuitor în viață, el este rodul pe care îl așteaptă Tatăl, pe care Iisus îl așteaptă și de care sufletul lui se va înviora. Și va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegirilor lor. Nu poate fi nimic mai minunat pentru sufletul care caută pe Dumnezeu, pentru sufletul care a gustat și a văzut cât de bun este Domnul, ca acest har să ai fericirea, să-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos pe care El a trimis. În asta este adevărată bucurie. Sunt foarte multe bucurii pe care Tatăl le-a pregătit în ceruri pentru cei ce sunt ai Lui și pe pământ. Dar Mântuitorul Iisus, El vine doar numai și arată cum aceasta este cea mai minunată și cea mai fericită bucurie care va rămâne pentru totdeauna și spune, și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, Singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care-l retrămes. Vă rog, în numele Domnului Isus Hristos, așa cum întotdeauna ați ascultat și v-ați bucurat, căutați să vă axați Sufletul și Viața tocmai în această cunoaștere a Tatălui Ceresc și a Domnului nostru Isus Hristos. Și numai așa, celelalte lucruri ce ni se cer ca noi să dovedim cu adevărat că suntem copii al Lui Dumnezeu, ele vin așa, precum primăvara, când apropii toți pomii care au viață în ei, încep să îngurească, înfloresc și aduc rodul. La fel se întâmplă și în viața de credință. Dacă începem a ne gândi și a ne tot obosi, Făcând una și alta la gândul să mântui sufletul, asta te obosește și nu-ți ceea ce dorești și cauți Caută-L pe Domnul, iubește-L pe El, alipește-ți inima de El și trăiește în așa fel încât să în urmă bucuria pe care Domnul Isus a avut-o când a venit pe pământ, în cerul El știa cine și ce slavă era pentru El. Dacă când a venit în trup de om, când s-a văzut de la Iesle și până la momentul când a trebuit să se arate lumii cinei, cerul s-a deschis, aici e Marea Frumuseței. Când pentru fiecare din noi cerul se deschide, asta înseamnă ușă deschise spre Tatăl. Duhul Sfânt, în chip trupes de porumbel, s-a coborât peste el și din cerul un glas a vorbit. Tu ești fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Nimic nu poate fi mai minunat pentru un om decât să-l auzi pe tatăl vorbind și arătând că și acel suflet cum și preibit pentru el. Atunci vom înțelege și noi pe Ioan. Ucenicul Domnului, când în noaptea cinei, când Iisus urma să fie vândut de către Iuda și când Domnul le-a vorbit despre ce avea să se întâmple, cum unul din ei îl va vinde și fiecare a avut teamă, toți avem această teamă, pentru că ne vedem slăbiciunile și unele păcate care încă le mai facem și când Iisus a spus că unul din voi mă va vinde, toți au fost cuprinși de această grijă și teamă ca nu cumva să fie drumul din el. El, cel care a auzit acele cuvinte. Dar singurul dintre ucenici care a rămas liniștit și și-a rezumat capul pe pieptul lui Isus, l-a întrebat, Doamne, cine e cel ce te va vinde? Numai dragostea este aceea care dă omului adevărata garanție că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este iubire și El răspunde tot iubirii, să știți. Putem face noi orice. Apostolul Pavel vorbește că de-am avea noi credință să mutăm și munții, să vindecăm bolnavi, să vorbim în limbi, în și multe altele. Dar el spune, și dar toate astea fără dragoste sunt nimic. Cât de important este să înțelegem acele cuvinte ale Domnului. Să vezi că viața ta e în mâna lui Dumnezeu. Plăcerea și bucuria ta e să-l ai pe El și să-i faci totdeauna bucuria. Când acest adevăr îl trăiești, Dumnezeu are permanent ochii asupra ta și inima lui de Tată permanent te va urmări te va ajuta, te va sprijini, te va ocroti și îți va da tot ceea ce El are pe inimă, căci nimeni ca El nu ne-a dorit atâta bine și nu ne-a făcut atâta bine că am mers până acolo, încă și-a dat pe unicul său fiu ca pentru păcatele noastre, care dacă acest lucru nu l-ar fi făcut, locul nostru ar fi fost mormântul și iadul pentru totdeauna. Dar îi mulțumim Tatălui Ceresc în numele Lui Isus Domnul nostru, pentru acest mare har și îndurare de care ne-am bucurat și ne bucuram. De aceea, iubiții mei frați, nu vă potriviți atâtor părești și crezuri diferite care se văd în lumea asta. Lumea e așa cum se vede. Cel mai cuvinte lucru este să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul când a plecat de pe pământ spune tatălui în 17, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Deci, El nu i-a lăsat altceva. Alte învățături, alte lucruri, mai știu câte alte obiceiuri. El a spus un singur lucru, foarte simplu. Cuvântul tău. Acel care rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu, acel care, prin credință, se știe permanent în Hristos Iisus, că nu poți fi altfel în El decât prin credință. Credința are în vedere mai întâi, prețul dat de Dumnezeu, care este sângele lui Iisus fiul Său, că nu poți să te bucuri de tot ce este în Sfânta Scriptură, decât în urma acestei ispășiri pe care Tatăl a făcut-o pentru păcatele noastre prin moartea Fiului Său. Cu această credință vă rog să urmați pe Domnul. Lăsați părerile oricui ar fi, lăsați acele lucruri care toate nu fac altceva decât să ne împovoreze tot mai mult sufletul și care în același timp te distanțează de El, de Domnul, de adevărul Evangheliei, de El, de El, acel de care Tatăl a spus că își găsește toată prăcierea în El. Când ajungi ca cuvântul Scripturii să fie toată de starea sufletului tău, vândul l pe El, nimic nu se va lipse. Vei vedea atunci cum că Dumnezeu este minunat ne întrebăm cum e posibil un om să trăiască 40 de zile să nu guste nimic, nici pâine, nici apă. Haideți, vă rog, nu vă spune unul care nu are această experiență a vieții cu Hristos. Acest adevăr ne face ca să ne dăm seama ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Când trăiește și în fiecare zi, de această cale care este Hristos, Domnul, vei vedea, dragă, că nimic din tot ce este aici pe pământ nu te va face nici cum să renunți la legătura și la părtășirea cu Domnul. Pentru că această viață de care Pavel spune că este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu poți fi în Dumnezeu decât având cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Și avându-l pe el, atunci vei vedea că Dumnezeu este, cum a spus Mântuitorul, că omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și asta a fost hrana pentru Moise și apa. Cuvântul, timpul petrecut cu Dumnezeu pe munte, au discutat, au vorbit. Tatăl nu l-a chemat acolo numai să-l privească și a tot. Așa cum și noi când stăm în rugăciuni sau în adunare și medităm, sau, mai bine spus, atunci când Duhul Sfânt ne ajută să știm cu ce cuvinte și în ce stare să venim înaintea Tatălului Ceresc, pe dată simți că nu mai ești pe pământ. Trăiești, parcă ai fi undeva în altă lume și parcă ai avea o altă viață decât viața pe care o avem naturală, primită din părinții noștri. Deci este foarte important ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Căci dacă ar fi altfel, să zicem, să ai tot ce există în lumea asta și nu l-ai pe Hristos, n-ai nimic în suflet drag, n-ai nici pace, n-ai nici mângâiere, nici siguranță, nimic nu ai. De aceea Pavel spune că în El, în Hristos, noi avem totul de plin acel har de care ești însoțit, vei vedea, când vei fi flământ, flământ, nu așa o zi, două, și se vezi că nici cum foamea îți va știrbi ceva din bucuria pe care o ai în Domnul. Atunci când vei fi urât de toți, lepădat de toți, și vei vedea singur ca și Iisus în noaptea când a spus, în noaptea aceasta toți veți pleca și mă veți lăsa singur. Dar eu în dată sunt, dar nu sunt singur, și Tatăl este cu mine. Și faptul că Tatăl a rămas era imposibil să nu rămână. Era unicul său Fiu. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul Isus, a gustat pentru noi toți moartea. Nu se poate nimic face fără acest har al Tatălui. De aceea și Cuvântul spune când vorbește despre mântuirea noastră: începe întâi nu cu credința. Și începe cu harul. Zice că și prin har a fost mântuiți, prin credință. Credința vine în urma acestui har. Asta înseamnă când în Dumnezeu se îndure de un om. îi face lumină în omul acela. Și în omul acela, când s-a făcut lumină, omul vede în ce stare nenorocită l-a adus păcatul. Și aici apare lacrima pocăinței această lacrimă a pocăinței nu poate veni atât timp cât în noi nu s-a făcut lumină. Duhul lui Dumnezeu lucrează în om mai înainte de a-l primi pe Domnul ca Mântuitor și când acest adevăr se întâmplă în viața unui om, acolo vine pocăința și cuvântul vine de la Tatăl și nu poți să ai marea bucurie să-L cunoști pe Hristos decât prin Duhul Tatălui, ce răspunde spus lui Petru. Și să avem întotdeauna ochii atentiți la Iisus cel răstignit. El este calea, El este adevărul, El este viața. Și dacă toate astea se găsesc și în El, și dacă îl ai pe El, atunci se împlinește cuvântul pe care Apostolul Ioan îl spune în Episola 1, capitolul 5, Cine are pe Fiul are viața. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are Poți să faci orice altceva, dar dacă nu-l ai pe Hristos în inima ta, cuvântul spune că ne ai nimic. Și Hristos nu e decât cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat. De aceea, iubiții mei, frați, bucuria noastră este sublimă, e atât de mare, e atât de scumpă și fericită, Că atunci când creștinul este pus în situația să răspundă pentru îngrădejdea pe care o dă Evanghelia, pentru această credință și încredere în Dumnezeu, el privește suferința sau moartea ca pe cel mai deosebit har de care se bucură aici pe pământ. Că nu poate fi o bucurie mai sublimă, mai mare pentru oamenii care știm că am fost robul păcatului și Dumnezeu a fost cel care ne-a răscumpărat ca atunci când știm că pentru numele Lui în lumea asta suntem lepădați și uruți de oricine. E o minune viața cu Hristos Se trăiește în această bucurie și în această nădejde ce a putut să aducă pentru noi oameni jefa Mântuitorului Isus Hristos unde ce este boldul moarte? Boldul mort, ți spune cuvântul, este păcatul, puterea păcatului este legea. Duhul Sfânt îi îndreaptă omului inima spre Iisus cel răstignit. El este bobul de gru de care el însuși a vorbit, care trebuia să moară și să aducă multă roadă și asta a fost gândul Tatălui Ceresc. Împărăția nouă care va fi și va rămâne la ei infinit, va fi umplută numai și numai de fi ai Lui Dumnezeu. Răzcumpărați prin sângele Fiului Său iubit. Când acest lucru se va petrece, când totul se va termina după mii de ani, și Dumnezeu Tatăl va fi totul în toți, și aceasta va rămâne pentru toatele Nu va mai fi niciodată vreo schimbare, nu va mai fi niciodată nevoie de o altă zidire, de o altă creație. Ceea ce se lucrează astăzi de către Tatăl și de către Domnul Isus prin Duhul Sfânt este tocmai această împărțire care urmează să rămână pentru totdeauna. Mă rog, Tatălui Ceresc, este aici și cu noi, să ne umple El pe toți cu Duhul Lui Cel Sfânt și cu Har, în așa măsură încât să avem pe inimă totdeauna această nădejde preafericită și această bucurie eternă. Hristos în noi, al Lui să fie slava, aici și în toată veșnicia. Amin.